Alô MC G3, MC Nordinho, Mr Catra, MC Primo, é, Duda do Marapé, MC Careca, Felipe Boladão, tô todo arrepiado, senhora Rosa aqui, ó, não tem simpati. Felipe Boladão. Logo nesse mês, Frank, que perdemos vários amigos. Nosso forque tá de luto, mas a gente continua de pé. Graças a Deus existe o nosso lindo movimento. Vamos lá. Thank you is very much Que prazer tá cantando esse hino agora, com MC Frank Ha ha ha ha To high Nossa frada da Lacoste, colete a prova de bala Coração é lado forte, de mulher não somente é blindada, vai No alto do camarote, virei celebridade Desculpa, mas não tenho culpa, minha fama se espalhou pela cidade O whisky é absolut, misture o que quiser Quanto mais fala mal mais cres cres cres cres cres cres que desde cedo vai pra cena pela fama pra ganhar dinheiro pra fortalecer quem ama na praia do Guarujá curtição com nossos amigos o amor de uma mulher se expressa com muito carinho então é assim que é assim que é quando os amigos pedemos pro funk ficar de pé assim que é assim que é quando os amigos pedemos pro funk ficar de pé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 Assim que é, assim que é, com os amigos perdemos pro funk e ficar de pé. É DJ Alzio. Só tu beat, tá? Tô aí, nossa parada da Lacoste, colete, prova de bala. Coração é o lado forte De mulher não somente é o limitada, vai! No alto do camarote Virei celebridade Desculpa, mas não tenho culpa Minha fama se espalhou pela cidade O risque é absoluto Misture o que quiser Quanto mais fala mal mais cresce a lista de mulher Moleque desde cedo Vai pra cena pela fama Pra ganhar dinheiro pra fortalecer quem ama Na praia do Guarujá Curtição com nossos amigos O amor de um amor